Мъртвата точка. Трета беседа от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 7 септември 1928 година в София Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Коя точка наричаме мъртва? Къде има мъртви точки? Например, на бойното поле има. Това е тази точка, в която никой не може да бъде убит. Следователно, във всяко поле има мъртви, безопасни точки, където не се позволява никакво убийство. В това отношение, мъртвата точка е наречена Божия. Който попадне в нея, той е сигурен за живота си. Освен на бойното поле, мъртви точки има и в търговията. Ако сравним мъртвата точка на бойното поле с тази на търговица, ще намерим грамадна разлика. За войника, който отива на бойното поле, тя е благословение – но за търговеца е нещастие, защото когато търговията му попадне в мъртвата точка, работите му остават назад. Никой не влиза в дюкяна му, всички приходи прекъсват и той е принуден да фалира. Мъртви точки има и в религията, и в науката. Знанието на човека се заключава в това да определи къде се намират мъртвите точки в живота му в науката, с която борави, в религията, която изповядва или в търговията, с която се занимава. След това той трябва да определи какъв резултат произвежда те в живота му и какво отношение има към тях. Когато човек попадне в мъртвата точка на бойното поле, разумният свят иска да му каже, че войната не е за него. Той няма право да убива. Но и него няма да убият. Когато попадне в мъртвата точка на търговията, с това иска да му кажат, че трябва да я напусне, тя не е за него. Когато попадне в мъртвата точка на религията, иска да го предупредят, че вероюто, на което служи, не е за него и трябва да го напусне. Ако попадне в мъртвата точка на науката, пак искат да му кажат, че науката на която е посветил десетки години не е за него и трябва да се откаже от нея. Каква е опасността, ако човек попадне в мъртвата точка? Ако е попаднал в тази на търговията, седи по цели дни в дюкана си, но никой не го посещава. При съседа му идват много клиенти, купуват от стоката му, а той няма никакъв оборот и става песимист друг работи в областта на науката. Посвещава десетки години на нея, но един ден попадне в мъртвата тачка на своята специалност и преживява голямо разочарование, че трудът му пропада и се обезмисля. Същото може да се случи и с някой религиозен човек. Идва ден, когато попада в мъртвата тачка на своето верою и всичко се обезмисля за него, Съзнанието му се помрачава и той се обезверява. Обаче войникът на бойното поле се радва, когато попадне в мъртвата точка. Той знае, че животът му е вън от всякаква опасност и се радва на това. Значи, мъртвата точка прави човека понякога песимист, а понякога оптимист. И в Растителното царство има мъртви точки. Кога? когато нищо не расте и не се развива. Мислете върху мъртвите точки в живота, за да разберете тяхното велико предназначение. За човека те носят голямо благословение, за това ги наричаме още правите точки, защото показват правия път в живота. Те са постове, през които се минава и който знаете, че те по тях ще намери правата посока в живота. Но дойдете ли до един от тези постове, никакво спиране не се позволява. Ще минете и ще заминате покрай него без никаква спирка. Хиляди хора минават през тази точка, без да ги засегне огънят или бурят на живота. Затова наричаме мъртвата точка Божий показател. Тя посочва правия път на разумните души. Всички хора имат желание да станат учени, писатели, поети, философи, но попаднат ли в мъртвата точка не могат да реализират желанията си. Това не трябва да ги отчаива и обесърчава. Мъртвата точка не е място за проявяване, нито за реализиране на човешките желания, но място за ориентиране. Застане ли в тази точка, макар и за момент, човек поема правия път. Тук той се ориентира каква посока на движение и действие да вземе. Като ученици, вие трябва да знаете какво представляват мъртвите точки, за да се справите с мъчнотиите, които срещате на пътя си. Например, някой казва, че не му се чете, учи, работи, няма желание да се проявява, няма никакво вдъхновение. Друг пък казва, че е завършил своето развитие. Няма какво повече да работи. Това са временни, преходни положения, в които човек е попаднал и които показват, че се намира в някоя мъртва точка на живота. Що му съзнае това, нищо друго не му остава, освен да потърси изходен път. В мъртвите точки на живота не може да се работи. Там човек трябва да мисли в коя посока да поеме, за да излезе на правия път. Преди той е дошъл до мъртвата точка, човек се е намирал в кривия път на живота. Щом стигне до нея, той трябва да знае, че има разумни същества, които искат да го спасят. Те му посочват правия път. Не поеме ли този път, рискува сам да се усъкати. Необходими ли са мъртвите точки в човешкия живот? Докато човек живее и в негативната страна на живота, където царува злото, мъртвите точки са необходими. Човек се занимава и с негативната страна на науката. Следователно, и тук минава през мъртви точки. Например, той се занимава с бактериология, където изучава вредното влияние на бактериите и микробите. Изучава патология част от медицината, която изследва болезнените състояния на организмите. Това е отрицателната страна на науката, която има за цел да ограничи злото. Ще дойде ден, когато човек няма да си служи нито с лекарства, нито с дезинфекциални средства, но ще разполага с жизнения еликсир. Една капка от него ще бъде в състояние да го обнови и подмоди, но докато дойде да това е време, хората ще си сложат с лекарства, стриви и билки, за да ограничат злато поне временно. Съвременните хора не могат абсолютно да изкоренят злато от своя организъм, понеже не знаят причините, които го предизвикват. Щом намерят причините и ги отстранят, злато само по себе си ще изчезне. И тъй. Както мъртвите точки в известен случай са благословения за човека, а в друг носят неговото нещастие, така и числата, написани по различен начин, представляват различни стойности и величини. Например, числото 23 трилиона 456 били, 789 милиона, 101 112, Разгледано като едно голямо число е съставено от цифри, които имат различни стойности, в зависимост от реда, който заемат. В даденото число двойката е най-голяма постойност, след това идва тройката, после четворката и тъй нататък. Като дойдем до последната двойка, която заема реда на единиците, тя е най-малка постойност. Значи една и съща цифра, двойката, в началото на числото има най-голяма стойност, а най-накрая най-малка. Ако не пишем същите числа, отделени едно от друга са запетаи, всяко от тях има своя специфична стойност. В този случай двойката е по-малко число от тройката, тройката от четварката и т.н. Ако дадено число не се изменя, то се намира в мъртвата точка на някоя система. На същото основание казвам, ако човек не може да заеме различни положения в системите на живота, да става голям и малък, той се намира в някоя мъртва точка. Трябва ли човек да става мост на хората? Трябва. Понякога ти ще станеш мост, за да минат хората по теб, Понякога те ще станат мост, да минеш ти по тях. И по твоя гръб ще минават, и по техния гръб ще минаваш. Често бащата носи детето на гърба си. Има ли нещо лошо в това? Няма да го носи цял живот. Ще го носи година-две и след това ще го пусне на земята да ходи. Растенията не стават ли мостове за хората? Ако хората са били някога растения, и те са били моставе на по-високостоящите от тях същества. Днес, като хора, вие не искате да ставате моставе на никого. Според мен, щом е дошъл на Земята, човек все ще стане някога мост. Който е дошъл до мъртва точка в живота си, неизбежно ще стане мост. Който не е дошъл до мъртва точка, няма да стане, но никой не може да избегне мъртвите точки тогава той ще се огъне, ще стане мост и ще минават по него. Като говорим за числата, ние ги разглеждаме като живи величини, а не само като количества. Например, числото едно. Единицата като количество представлява мъртва точка, в която се крият много непроявени сили. Като живо число представлява един мъж, една жена, едно дете, които са в процес на движение. В този смисъл, единицата крие в себе си разумни сили, които, изявени навън, и дават възможност да строи, да работи, а с това да преодолява мъчнотиите и препятствията, които се крият в нея като мъртва точка. Акото единицата поставим друга единица, получаваме числото 2. Две единици – едно или едно плюс едно – Равно на 2. Единицата представлява положението на търговец, който се намира в мъртва точка на живота. В безисходно положение. Щом излезе от тази точка, той влага капитала си в обращение и го разработва. От единица той се превръща в числото 2. Мъж и жена, които образуват семейство, докато нямат деца, се намират в някоя мъртва точка. Ако мъжът и жената са бездетни, имаме действията 2 по 2 равно на 4 или 2 плюс 2 равно на 4. Числото 4 съдържа 1, 2 и 3. Като ги съберем, получаваме числото 10. Значи 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 е равно на 10. Казваме, че 2 по 2 е равно на 4. Това действие показва посоката, към която числото 2 трябва да се движи. От тук вадим заключението, че двойката определя посоката, по която трябва да се движи единицата. Тройката определя посоката на движение на двойката, четворката на тройката и тъй нататък. В това отношение числата са посоки, които излизат все от мъртвата точка. Да изучава човек живите сили, които се крият в мъртвите точки, това значи да има условия за развитие и да може да ги използва. Мнозина са дошли до положението да изучават числата като мъртви точки, поради което изпадат в големи суеверия. Чувате някой да казва, че четвъртък е мъртва точка за него. Каквато и е работа да започне в този ден, не му върви. Друг казва, че мъртва точка за него е Петък. Българинът щита за мъртва точка в живота си вторник и Петък. За евреите мъртва точка е Събота, затова те я посвещават на Бога и цитират стиха, в който Бог казва «Шест дена ще работите, а на седмия ще почивате». Това значи «Шест дена ще работите за себе си, сами ще правите опити, а седмия ден ще посветите на мен» аз ще ви покажа в коя посока да вървите. Почивката е мъртва точка или Божия точка. Посветиш ли един ден от седмицата на Бога, той ще ти покаже посоката, в която трябва да вървиш. Какво представляват мъртвите точки? Центрове, в които се крият божествени истини. Който знае това, може сам да си помага, може да помага и на ближните си. Не знае ли как да излезе от мъртвата точка, човек неизбежно пада. Така е било в миналото, така е и днес. Който познава законите на мъртвите точки, лесно се справя с мъчнотиите си, знае посоката на правия път и тръгва по нея. Както френологът чете по главата какви чувства, способности и сили се крият в човека, така всеки може да чете по мъртвите точки, да си обясни къде се намира, на какво място са неговите ближни и как може да излезе от трудните моменти на живота си и да поеме правия път. Днес ви говоря за мъртвите точки. Това е съвсем нова идея, която трябва да се разбере не само теоретично, но и практически, а за да приложите това знание, трябва да бъдете устойчиви да издържате на мъчнотиите. Всяка мъртва точка е пост, на който войника трябва да издържа. Кога войникът напуска поста си? Когато дойдат, го сменят? Напуснали преждевременно от страх, той е подобен на знаек, който хуква от най-малкото шумолене. Носи напопадат в мъртва точка, но някои се плашат като заека и казват – «Страшна е тази работа. Тя не е за мене. Тази работа не е за него, но и от гледащето на он си, който го е поставил на пост, това не е за него. Какъв войник може да стане от заека? С два да го въоръжите, щом се смули нещо, той ще ги хвърли и ще бяга. Не може да разчитате на него. Като знаете това... Не поставяйте вашите чувства, мисли и способности там, където те не могат да свършат възложената им работа. Като ученици, всеки от вас трябва да знае кои мисли, чувства и способности са най-силни в него, за да може да работи с тях. Само те могат да бъдат ръководно начало в живота му. Само на тях може да се разчита при всички случаи. Например, някои учени казват, че ако умът на даден човек е силен, той трябва да управлява чувствата. Други казват, че моралните сили трябва да ръководят чувствата. Трети пък казват, че волята трябва да ръководи чувствата. За коя воля се говори? За разумната воля. Само тя е в състояние да издържи на своя пост при всички мъчноти и изпитания на човека. Мнозина идва до състояние на безразличие, до отпадане на духа и се чудят на какво се дължи това. Те не подозират, че са попаднали на някоя мъртва точка в живота си. Благодарете, че сте попаднали на тази точка, защото тя в този ден ще ви спаси от някакво нещастие, като ви посочи правия път. Като разбере къде се намира, човек се отчаива и казва – не остане вече място за мен. Ти искаш да останеш още на бойното поле, но ще знаеш, че там няма място за теб. Напусни го и ще видиш, че другата веднага ще се отвори място. Тъй, защото натъкнете ли се на такова състояние, веднага потърсете посоката, която разумните същества са ви определили. Съществува един закон, според който след всяко обесърчаване, след всяка несполука, идва някое добро. Неуспехите представляват мъртви точки в човешкия живот. Достатъчно е след всеки неуспех да се вслушаш в гласа на провидението или да се обърнеш към разумните същества, за да се превърне неуспехът ти в успех, а злото в добро. Радостта и доброто, което ще преживееш, отговарят на злото и страданието, през които си минал. Каквото е било страданието на човека, такава ще бъде и радостта му. Това показва, че в природата съществува закон за равновесие, който регулира силите. Забелязано е, че колкото голяма е била радостта на майката при раждането и отглеждането на детето ѝ, толкова голямо ще бъде страданието ѝ, когато един ден, то замине за другия свят. Всички хора се стремят към живота, искат да избегнат смъртта. Ще дойде ден, когато ще влязат в областта на безсмъртието. Това значи да излязат от полето на мъртвите точки. Днес мъртвите точки са спасителни положения. Те показват на човека, че трябва да измени посоката на своето движение и да взема унази, която води в правия път. Дойдете ли до някое голямо изпитание, ще знаете, че сте попаднали на мъртва точка. Бъдете внимателни и будни да разберете правата посока, за да влезете в областта на новото. Всяка мъртва точка показва, че човек трябва да напусне стария живот и старите разбирания и да влезе в областта на новото. Остане ли още в старото, той сам се излага на опасност. Старите и нечисти храни произвеждат втръсване. Опитайте се да накарате някой човек да яде от храната, която му е втръснала. За нищо на света не можете да го накарате. Това показва, че и в храненето има мъртва точка. Попадна ли веднъж на една мъртва точка, човек втори път не стъпва на нея. Нещата в природата не се повтарят. Мъртви точки има и в човешкото щастие. Тази е причината, поради която някои хора, като изпитат веднъж земното щастие, избягват го за вечни времена. Като дойдете до мъртвите точки на живота, обърнете се към Бога, за да ви покаже правия път. Така постъпиха евреите, когато дойдоха до най-големите изпитания в живота си, т.е. до мъртвите тачки. Те се обърнаха към Бога, с молба да им помогне, да ги спаси от непоносимите и тежки условия, в които се намираха. Бог чу молитвата и изпрати Моисей да ги освободи от рабството. Моисей видя, че ако не помогне на евреите да излязат от областта на мъртвите тачки, ще се задушат и умрат. Щам са на бойното поле, те могат да останат временно в мъртвата точка. Останат ли повече време, тя ще се измести и смъртта непременно ще ги засегне. При всяко ново сражение мъртвата точка се измества, но остава в същото положение. Следователно, за да не бъдеш убит, ти трябва да се местиш заедно с нея. Един войник разказваше следната опитност. При едно голямо сражение той бил натоварен да ръководи група войници. За да могат да обстрелват добре неприятеля, избрал едно закрито място, където прекарали целия ден. Огъни жупел се сипели около тях, но нито един куршум не ги засегнал. На другия ден сражението продължило. Той предложил на войниците да преместят позицията си. Но повечето от тях отказали под предлог, че вчерашното място било безопасно. Наистина, за вчерашния ден мястото било безопасно, защото попаднали в мъртвата, т.е. спасителната точка, където никой не може да бъде убит. Но тази точка се преместила. Взводният, който ръковаде групата, се преместил с няколко войници. Какво се е случило? Войниците, които останали на старата позиция, били убити до един, а възводният с малката група войници, които били на нова позиция, останали живи и здрави. Ще знаете, че не можете да седите дълго време на мъртвата точка. Тя сама предупреждава човека колко може да остане на едно място. Каже ли ти нещо отвътре да стоиш на едно място? Слушай гласа си. Но каже ли ти да се преместиш, пак слушай. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка са мъртви точки в човешкия живот, на които не трябва да оставате дълго време. Търсиш ли благото за своята душа, бягай от тези мъртви точки, мини и замини край тях, без да се спираш за дълго време. Само за кратко можеш да се спреш при тях. Те носят благо за твоята душа. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Трета лекция, изнесена от учителя на 7 септември 1928 година Салфия Искрев